Не дав німцям ані центнера цукру, а прийшли наші старі робітники ось такі п'ятнадцятирітні хлопці, як мої брати. Відродили завод, і він дає цукор червоній армії. Може, ота прислана нам торбинка цукру і виробництво моїх братів? І ще один документ вартий цитування». Під час блокади був ти Великий голод пережив, був на морі, плавав на рінкорі, в окопі кров свою пролив. А коли блокаду ми прорвали, і наша армія рванулася вперед, тоді тебе у тил до ворога послали, сліпому Гітлеру на вред. Це про тебе і написав. Дорогий наш братику, ми одержали кілька листів від твоїх фронтових товаришів-моряків, з якими ти захищав Ленинград. Ми бачили кіно Ленінград у боротьбі, і мама плакала, згадуючи тебе. А влітку у нас був відпустці. Вінник Іван, з яким ти поїхав служити на Балтику весени сорокового. Він багато розповідав про тебе запитував твою адресу. Ми з Євгеном здогадуємось, де ти перебуваєш. І заспокоюємо, мамо. Приписав в кінці листа Борис. Мені стало душно. Я розсибнув гудзик фуфайки і комір чорної косоворотки. Сунув шапку на потилицю і знову перенісся думкою додому, до матері, до моїх любих братів-близнюків Вони 15-річні Уже два сезони Варять цукор 26-28 грудня 1944 року То не було літака три тижні А то за два дні Після прийому вантажів 20 листопада на наші сигнали була десантована радистка для партизанського загону Саркана Булта. Це означало, що центр поповнився ще одним розвідзагоном, з яким є тепер радіозв'язок. Наступного ранку радистка в супроводі бійців пішла до Саркана Булта. Для госпіталю «Червоної стріли» Кудрявий передав два парашути. Того ж листопадового ранку група капітана Кудрявого покинула табір балтійців, з якими ми і жили, і воювали душа в душу, а не лише пліч о опліч Треба. Ми повинні зіснити рейд у східному напрямку Котла до Талсі, Стенди і ще далі, а потім круто звернути на північний захід, проникнути до самого узбережжя, щоб дізнатися про те, що ж діється зараз там. І не лише у порту Венспілс, а й на березі, звідки через Ірбенську протоку до естонського острова Сарема, визволеного військами Ленінградського фронту та частинами Балтфлоту, тільки 30 кілометрів. Ми стежили за чотирма фашистськими дивізіями, які нібито збирались до евакуації в Німеччину. З якою метою? Ми знали, що в Арденнах нашим союзникам німецькі війська, на жаль, давали прикурити. Отож ці дивізії відкликались на захист метрополії. Може, самого Берліна, аби стримати майбутній наступ Червоної армії, що розпочнеться в Польщі. Водночас тут, у Курзене, німці укріплювали морське узбережжя, передислокувавши в район Кулбеги одну піхотну дивізію Нащо? Мабуть, дуже побоювались морського десанту з острова Сарма, Езель. Про все це і про десятки інших новин я передавав на сіверку командуванню, аби вони там вирішували, що робити і як робити. Останнє «як робити» у нашому розумінні робити надійно